أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديه لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالنظرم التون إذا جدا فالنظرم وتتاقل نواتم الله جل جلاله زوت تبوتر وكريوس تجسيس برشن ديت دمشير الله جل وعلا Dhe bekimet e ti qofshim bi më të mirë dhe zëtriju në për nga mërëve Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi shok të ti besnekën bi, bi famina ti të ndarshme, bi bashkër të ti të pastra Dhe mi gjitha ta të cilat e ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit do, do të vazhdoj me lejnë Allahu Gjellu ala në vërgën e ligjaratave mbi akidën dhe besimin e muslimanit Thot hoja në vazhdim të librës Et duau mukhul i bada folëm në leksionat e kaluara për adhurimin dhe se qëllimi i xheriatit dhe i zbritjes së fes Allahu te bareke u te ala është adhurimi dhe pruni hoxha Fialn Sheikhul Islam ibn Taimius se adhurimi ka definicion e definicioni i tij është kullu ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al aqwali wal a'mali al batina wal zahira ka thon Sheikhul Islam ibn Taimia dhe hoxha e ka Pasu e definicionin e tina, dhe kjo është e njohër në mesin e djetarve, se definicioni e adhurimit është qka gjdo vepër, gjdo vepër, prej fjalve dhe gjimtyrve, ka se djetarve të ndajnë fjalën e gjuës dhe fjalën e gjimtyrve, të mrenqme dhe të jashtme, të cilat i domë Allahu dhe është i knasma të vepra, të gjitha këto quhen adhurime se gjitha këto quhën adhurime. Nëse kupton këtë definicion, më nëshme kuptu e dhe pëse për nga meri a.s. ka thonë njeri ju besimtar i shpërblehet kër të boje mardhan një me gruje në ti. Sahabët janë që ditë, ka thonë nja Rasul Allah, ka thonë nja Rasul Allah, njoni për neve, e kryn knatsin e ti, lezetin e ti dhe mu shpërblehet, ka thonë po, ka thonë e rajtum, ka thonë e kini poje, Apo çka mendoni nësa at vepër e kish bën me jo halal? E kana la huizr a kish pasjuna? Qalu n'am. Ka thon këtu e ka shpërblimin me bashortën e tij. Po mirë, prej nga me zburthje, një ana prej qëllimeve të martesës e cila është shtimi i njerëzve. Kta e don Allahu xhalla xalaluhu. E don Allahu tebaraka ve taala. Andaj kjo njeriu shpërblim çdo vepër dhe gjymëtirve, që e donë Allah, pa ma për asysh sa e vogël është, ajo është adhurim, ajo është adhurim. Pasta jo gjë vazhdon, duke esharue lojet e adhurimeve matëm loja, lojet e adhurimeve matëm loja. Ka thanë, doaja është maja dhe ajka dhe kristali i adhurimeve. Doaja, e mone men, i gjithë adhurimi, i gjithë adhurimi, i gjithë adhurimi si dhe të rëtë doajës, rreth lutjes, rreth kërkimit për Allahut, rreth kërkesës për Allahut, rreth vënies para Allahut, rreth asoj se zemra jote dhe shpirti jot e ndjen se para Allahut është i nënshtruar. Shpirti jot dhe çënja jote komplet e ndjen se përpara Allahut e ka kokën e ulur. Edhe nëse është dukejë drejt, e ndjen se shpirti i tij është i ulur para Allahut xhallahu ala. Kështu kanë të sahabët. Kështu ka thën Sahaboti, Amirul Khattabi, radiyallahu an, e ka pasur një ditë prej ditëve, njolli në xhami duke u thye, duke u thye edhe duke u lakuar. Ai i kam shuhë më shkopi prej më parë. Ka thën drejtoju, o ti djalëri, ka thën se nuk është adhurimi dhe devotshmëria në getform, ti më u lakuar. Ka thën ndije, se adhurimi dhe takvallaki dhe devotshmëria është në zemër, dhe nuk mundesh me pas devotshmëri më të madhe se zemra jote pjo është a e zëbërthimi, i sejmën sa të i kanë kuptu, gjenerata e parë. Neve, prej përjashtë, sa të do që të mundomi, dhe voçmëria i ka kurnizat e veta, sa i ka kurnizat, sa e ki zemrën. Punon në zemrën tane, ale i salatu, sëram, ka thonë, et takua ha huna, et takua ha huna, thë esharabia dihi, ila kalbihi, boni me shenë, me, me gishtin e ti, ka zemrë e ti, tak valoku është këtu, tak valoku është kë Qa do me thonë në zemrë, Omeri i ka thonë ati cili është thije, o të njeri, drejtoju, dhe adhurojë Allah unë gjellohane dhe mos u shtirë, dhe mos e thevet vetën kote kote, sepse nuk shtohë tak vallëku me ata përvecë se sa i ka kërnjizet zemrë. Andaj lutja e Allah të e bare kjo uetala është palca e i badetit. E lutja është cilësi e besimtarit 24 orë. 24 orë, jo vetëm namaz. Ai që i mendon se adhurimi është jo vetëm namazi nuk e ka kuptuar thënë Allahu tebareke وتعالى تته جنا poesia pas ia sharon çdo një anon nga dal nga dal. U fil hadithi mukhu hadu'a. Fadna hadith ka nga pejgamberi alayhi salatu wa salam se olza dhe aika dhe më e mira dhe boshti kryesor i ibadetit është duaja. Khawfun, tawakkulun kadar rajau. Frika Më bështetja në Allahun dhe shpresa Pastaj Ua rakhbetun, ua rakhbetun Më dhonë pas Allahut Dhe me, me pas frik Prej Allahut E kemi përmenë në disa prej djeratave Se dalimët e terminologjis Me gjuhën arabe Dalojnë prej atyre termeve të gjuhës Shqipe Në gjuhën Shqipe, khauf Rahbe është nja, frik Dhe sa në realitet nuk janë Me i kuptu këtë sejnë dhe në realitetet e tërë Këto terme, khauf, rahbe e kështë nëmeral, e kupton se që ka kërkohet për besimtarit një 24 orë që në ti. Si mu kanë ti frikësu shumë prej Allahot, dhe me pas frikësvek prej Allahot, nëse ti nuk jetu pojë adhurim, nuk jetu ke u falë. Nësi kupton këtë të sende, e kupton se robë jështë në adhurimin me Allah unë gjelluar një 24 orë. Alebjën ka imeluzi e ka tonë se njëriju e ka një iman i cili nuk gudzon asë me voglë se sekundi mi mungue. Ku e ka ven Një sekond. Mos i besu Allahut me zemrën tënde, shkon imani. Allahu na ruaj, shkon imani. Do sa ti nuk e ndjen, wa hum la yash'urun, ka than Allahu Tevareke u Teala, dhe ata nuk e ndiejnë. S'ka më keq se me çku vetrat, me çku imani, me çku besimi, me çku kapitali jot dhe ti nuk e të ndije. Nuk e të ndije. Jazaa ma kanu ya'malun, siç problem dhe dhe veprë e, e kthyr prej Allahut Tevareke u Teala. Pas ka than Khushu au oh. Khushu frikë respect Frikë respect Pre Allahu te bareke u t'ala ta Ua khashjetun Terme të ndryshme Të cilën rrath frikës Dhe ikës ka Allahu Te bareke u t'ala ta I nabë tun Pendim I nabë I mën kaj me lëgjuzi ka than Nuk është të u pja i nabë I nabë o të diska tjetër I nabë o të diska të kutive në radhe Sharojna një nga një Khudu unë Xhudu'u xhudu' është për çëllim nënshtrim i xhimtirve. Nënshtrim i xhimtirve. Andai robi në namaz, Allahu xhallahu ala ka e ka ligjëruar dhe e ka caktuar dhe kodifikuar që njeriu kur lidhet në namaz me ul kokën. Ka thanë Rei Sallatu selam, mos e seram, ngritni shikimin në namaz përpjet. Mos e ngritni përpjet. Pse? Ka thënë se ka mundsi Allahu ja merr shikimin. Ka mundsi Allahu xhallahu ala ja merr shikimin. Ka thonë Sheikhu l-Islamin u tejmije. Kjo argumenton për dyqështje. Kjo adit për dyqështje. E para, Allahu është lartë. Allahu është lartë. Se ka thonë në mësi qoni shikimet, lartë. E dita, ka thonë Allahu e ka bo në mozin obligim dhe me kokë të për, për ullur. Kur ti të, të ngritësh, i e mos respektus në dhe Allahot. I e mos respektus. Andaj duhet me ullë kokën. Duhet kokën. Të me ullë kokën. Mës pokët me moj drejtë. Para Allahu te baraka w taala me një shenjë respekti, me një shenjë shenjë friqe. Kur njeriu ngrit kokën lart, para Allahu xhala që argumenton se është mutekabbir. Innahu la yuhibbu al-mutakabbirin. Allahu nuk i do ata tëvetë kan me ndjermsi. Anda Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë: "Etakaburu eshaddu min ash-shirk." Me ndjermsi as më e keq se shirku. Më e keq se shirku. Pse? Ka thënë li an al-mushrik ya'budu Allahu wa ghayrahu. Mushirikve adhëronë Allah në dikant tjetër. A banë me adhëronë Allah në dikant tjetër. I tutë të pak Allah në dikant tjetër. A më mendje madhi, kërkan nuk adhëronë. Vete e pëshin e tina. Andaj Allah u te bare kjo e te ala, për një kategorit e njëzve i ka thonë për nga meri të ala i salatu e salam, ti nuk mund është mjë uzu ata. Nërsa mushirikve ka thonë thirja ata thiri ata. Sa ta i njofin Allahin, po kanë nevojë mjo pastruhe, kristalizuhe adhurimin Allahu te barike, vëtala. Khudu, do me thonë mjo nështru Allahu gjelluala me gjimëtir. Walis tia dhe tu, walis tia ane, kërkimin mbrojqës, walis tia ane, dhe kërkimin ndihmës, pasaj ka thonë, kërkimin ndihmës, kështu edhe kërkimi ndihmës në sendet e vështida. Andaj në gjuhë arabe është dhë mos dëshmëri. Kjo dojë mos neve në detyronë që musliman me kuptu një meselë shumë të rëndësishme. Kuptimi i fesë, bazamenti i fesë, është në gjuhën arabe. Të gjitha këto terme, dikon dhët pësë më të terme, neve duhet mi përfshi në gjuhën shqipe me tre fjallë. Tëse janë të ndryshme. Ka ndalime në mezveti të shumëta, isti gathe edhe isti ane. Kërkim dihme, kërkim dihme, nuk janë të isti anë, njëri u kërkon ndihmë prej Allahut në gjithë gjendje isti gathë kurë nëzor me gjunë arabe, me keshpreje, i keshpreje kuptonë, jes të githë andë Allahut u gjithë ka thënë i të stëgjithune kur i kërkojshit Allahut ndihmë në luftën e bedrit në luftën e bedrit nësë Allahut në gjdo namaz i thojna i jake na abudu i jake në stërin ty të adhorojmë dhe prej të e ndihmë kërkojmë Kjo kërkimi ndihmës që bëhet në në namaz, a është kërkimi ndihmës kur je në zarr, nuk janë të njëjta. Nuk janë të njëjta. Këto kanë një kuptim, ajo këta kanë një kuptim tjetër. Pastaj ka thon: "Wa adh-dhabhu wan-nadhru wa ghayru dhalik", ka thon tharja e kafshëve. Dhe tharja, kur ti e obligon vetvetes tharjen, wa ghayru dhalika datatira, thëfhem hudita, oqdh almasalik, ka thon kuptoi këto mir, Allahu te uzoft në rrugën më të mirë. Kuptoj mirë. Të adhurime, një nga një duhet besimtarri me kuptue. O sarfu ba'dha ja li ghayrillah meadrejtue, me kahzuë ndonjën prej këtyre adhurimeve. A disa janë prej gjimtirëve, disa janë të zemrës, të zemrat janë të rrezikshme. Të zemrat janë shumë të rrezikshme, anon e bën zemra kiblë diçka tjetër përveç Allahut, edhe pse trupi ka mend me kiblë ka çobia e kotësh. E kotësh. Duhet një ard zemra muqthi ka Ka Allahu te bareke ve teala pasaj mukthie, dimtir te Ka Allahu jalla, jalla wala ka thon dhe kahzimi dhe drejtimi dikujt tjetër me këto adhunime ka thon shirkun, ësh shirk. Allahu jalla wala wa dha ka aqbahul manahe, ka thon dhe kjo është ndalesa më e rëndë. Shirku është zullumi më i madh. Me nen Allahu te bareke ve teala, hoja ka një kapitull të, të veçantë për shirkun. Neve do të mundohemi në atë lexrat që ta zbërthenë pse shirku është mëkati më i madh. Është shumë të lashë njerëzit me kuptuesë shirku është mëkati më i madh. Kanë mundësi me kuptuesë zinaja është mëkat shumë i madh. Kanë mundësi me kuptuesë alkoholi është sa ndifliçur, sa ndi ndotur, sa ndi pa dëshirueshëm dhe sa ndi neveritshëm. Kanë mundësi me kuptuesë vjedhja e padrejt është i neveritshëm. Kanë mundësi me kuptuesë zullumi ndërmjet krijesave është i neveritshëm. Mirpo nuk ju hin në kokë. Se shirku është dhullumi më i madh i të gjithave. Ma ali ha'u la'i qaumi la yakaduna ye yafqahuna haditha. Ka thënë Allahu te bareku ve teala për mushrikët e Mekës, çka është puna në këtë popull që nuk kupton gati asnjë send. Ku e ka bosht për qëllimin? Thonë mufesirat, pse nuk e kuptojnë se shirku nallahu është dhullumi më i madh? Pse nuk e kuptojnë? E kupton të gjithë asnjëndët. Ama shirku nallahu edhe popullin e jon, edhe popujt e tjerë, edhe globin e përgjithshëm ankon prej ulumit, ankon prej korrupsionit, ankon prej vjedhjes, ankon prej mospaqës, të cilët vetësh kaktojnë mospaqën, ankon dhe ankon prej sendeve të tëra, ai keni pa ndonjëherë duke u angue globalisht, botërisht, haptazi, më u thon njerëzve, njerëz, o ju njerëz, mos i bani shirkatin që i ka kriju çellën vet tokën, se ndejn këta. Madje luftojn ata i cili jam thon njerëzve kët mesela. Me Allahu jelle wala do arvate mi cita, të arvatemi qita për afro edhe tek mendet e njerëzve se sa është më i vështirë ka Allahu te barreku وتعالى edhe nëse si musliman sa e kanë të qartë këtë meselë më i bë Allahu xhellahu ala shirk ibn qaim al-jawziy ka than kushdo me kuptue shkurt sa është më i madh më i bë Allahu shirk ka thon shikoj aşpërblimin në Kur'an shikoj aşpërblimin në Kur'an shirkut ç'ka është problemi ata janë në zjarr khali di në fiha e bëde janë në zjarë përgjithmonë pambarim a thu qëfar më katë i koka kë më katë, i cili më katë është shkak që veprusit i me mejtë në zjarë pa funcisht pa funcisht kur nuk përfundonë, Allah unarujt së është mesejle shume madhe minë po njërzë nuk jojnë në kokë se ka pas për se lejfi që s'ka fletë natën dhe kure kanë pytë Bashorët e ati, shka u shtetëcove, ka thonë më kujtue në gjumë një ajetë, cile ajetë ka thonë në zjarë kanë me mejtë pafundësishtë. Ka thonë u, u të mërova, qëshë është kë pafundësishtë? Kur së përfundonë? Kur së përfundonë? Shpreson të Allah, nuk të thejet për gjithja. Shpreson të Melashat, nuk të thejet për gjithja. Lutë në Allah, nuk të thejet për gjithja. Lutë e ata, lutë e këta, nuk të thejet për gjithja. Heshtë një aty, thëtë Allahu, gjelluala banorët e zjarë dhe mësë më flisni. Allahu në rritë. Andaj, kuptimi i realitetit të shirkut është palca e fesë. Adhe e përnë ka jimë ka të në shumë e thjesha i cilis ka mundësi me kuptue në mënyrë akademike dhe me, me sejndet të dijes, ka të në leta shikoj e shpërblimin, shpërblimi i shirkut të cilë është me mejtë në zjarë pafundësishtë. Pafundë, shumë e keqë. Allahu në rrëj dhe nabohë për e të të të cilat Vdesim dhe jetojn Me njësim të Allahu u gjellu ala Pa i bëhë Allahu u gjellu ala asni send shirk Andaj ka thonë të gjitha këto sejndet I janë për i sejndetve të cilat I bëhët Allahu u gjellu ala shirk Ka thonë Ka thonë Allahu te bareke vëtala Dhe kale Rabbukum u dhe uni Estë gjib lëkum Ka thonë Allahu te bareke vëtala U dhe uni estë gjib lëkum Lutëm një muë Unë ju përgjigjem juve Adhurimi i këtheje të këllutja Allahut. Ka thëmë bë nga meri alai salatu e selam, ka thëmë men lem jedi Allahe je gdëbë alai. Ka thëmë alai salatu e selam. Kush nuk i lutët Allahut, Allah u hidhrohet me ta. Ti nuk i lutët Allahum, Allah u hidhrohet me tije. Andaj, palce dështimeve, palce mos sukseseve, Paësia humbjes së njeriu është kur njeriu nuk i drejtohet Allahut te barekuh. I drejtohet të gjithëve. Çka vaj në me këtë meselë? Çka vaj në me atë meselë? Çka në me këtë punë, këta këta e haran burimin e ekzistencës. Allahu jalla wala. Allahu te barekuhot. Burimi si kur mos të këçi, mos na kish na kisë nxjerr në pa në ekzistencë Allahu na nuk kish më ekzistuar. Nuk kishmë nuk kishmë çën fare. Andaj ka thënë Allahu te barekuhot, lutëm ni për djijë ndaiu. Lutëm një përgjigjëm ndaj uve. Për ndrishë i dhrohet Allahu me ti. I dhrohet Allahu i gjelluara me ti. In në ledhina jes të këbiru në anë ibadet ti, se jë dhkullu në gjehennëm dëkhirin. Ka thënë Allahu të barë kjo vëtarë. E atatë të cilët, jes të këbiru në, e shofin të madhe, janë kryelardë, bojnë me ndjëmasi ndaj ibadetit ten. Hoqë e kalidhë. Kush nuk lutëm një muë, pasaj ka thonë Allah, kush nuk unë ban i badet muhe, të dhe me thonë se i badeti është lutja. A shikone këtë matematikë, lutëm një muhe, pasaj ka thonë kush nuk unë ban në adhurim muhe, që kontekstiv i ja, ajetit është lutja, që dhe me thonë se palë që adhurimit është lutja ndë Allah të e barek e vëtara, e kush nuk e lutë Allahun, se si jetë hulu në gjenem dhe me dëkhirin, kanë me hy në gjenem të nënqmuar. Të nënqmuar, para me ndo, k Mi shku një kresës, mi thonë, a ma krynë këtë nevoj, apo mi ju bo, që i thojnë dhe na, i bezdishëm, mi kërku vazhdimisht, mi aftëma. Allahu në të kundër të nështë, mës me lut i dhrojët, njërzit në të kundër të në, mi lut i dhrojët, lemrahat, une kam jetën teme të jetën tone, Allahu gjellole ka bëhë kështu krimi në njërzve. Që njëzit i drejtojën, Allahu të ebareke, Këtënë Allahu të barëke Udë'u rabbekum të darruan Wa khufje Lutënë Allahum të darruan Me dënesë, me parulje Me bingënë dhe Allahu të barëke Wa khufje dhe me qëtësi Dhe me qëtësi Innehu la ju hibbu el muqtëdin Ajë nuk i doa të të sëtët e kalojnë kufjinin Qëka nuk i kalojnë kufjinin Ka ordo të efsirë të këti ajetit Se ajetit Thotë Allahu nuk i doa të të sëtët e kalojnë kufjinin Ndërsa para këso Ka qenë një rast kër sahabët kanë bërtit Allahu Ekber edhe kanë lutë Allahu në gjellole me zonë të lartë. Ka thonë Alej Salatës Ramë, inë në kumë latët dhe une, el-esomë. Ka thonë një, nuk i një të lutë dikani cilin nuk dëgjonë. Allahu është dëgju si dëgjonë të gjitha zonët. Të gjitha zonët Allahu të vare ke vëtara me lojdo shmëri në gjuhëve me dialekte të ndryshme, me njyrat e gjuve të ndryshme, me kështu mëralë, kuptimet të ndryshme, të gjitha i din Allahu të e barek e vëtala, do me than lutë në Allahu me qëtësi, s'ka nevoj me bërtit, që do me than se njëri ju është në adhurim vazhdimishtë duke nejtë, duke meditua, në gjdo me gjlistë, në gjdo këvendë, në gjdo vetë takim, të shpia ti në gjuminë ti, vetëm të Allahu të baraka wa taala, e komendjen e ti në katën Allahu të baraka wa taala, wadëuuhu khaufan wa tama'a, inë rahmetallahi qaribun minë al muhsinin, lutënë Allahum të baraka wa taala, khaufan wa tama'a, me frikë dhe me shprejsë. Khaufen, vëtama, me frikë dhe me shpresë Inë rrëhmët Allahi Karibun minë në muhësinin Vërtetë më shira dhaut është afër Bëmirsave, kush janë bëmirsat? Ata sëtë e lutin Allahun gjellë vë ala Ata sëtë e lutin Allahun të bareke Vëtë ala, këtën Allahun të bareke Vëtë ala, këtën Allahun të bareke Vëtë ala, vë ida se e lëka i badi Anni, fe inni karib Kër të pisën robët e mi për mua Parashtot pëjt ani kur thye sirop te me pejgamberi dretohet por mua the inni qareeb uni jam afur subhanehu ve taala mejes esh mjareshin e tina mbi shtat kaqi mbi ujin mbi arshin subhanehu ve taala nuk e din mallsin e ti kur kush pervec tina pervec allahhu xhelu ala nda ka than pejgamberi alayhi salatu selam ne dua la uqsi thana an alek innaka kama athnaita ala nafsik ka than pejgamberi alayhi salatu selam ozap Nuk mundi më falëndërua çishë meriton ti. Po çka them? Ti je i, i falëndëruar ç'i di ti vetveten. La ilahe illallah. Për mendosa është i madh Allahu, nuk mundet më dit kur kush sa është i madh përveç ai vetveten. As malaicët, as Xhibrili, as Mikaili, as as kush. Në mënyrë të tashme uari përfshin të gjithë. Krijesat vetëm Allahu e din mësinë, vedetë. Subhanehu ve teala. Andaj ka thanë Allahu te baraque ve teala, kur robri të pyetin për mua, thuaj se jam Afër u gjibu da'oët e da'a I, i përgjigjem Thirjes së thirsit Thirjes së thirsit Mos njohja emrëve të Allahut E ban që njëzit me than U lutas më përgjigj U lutas më përgjigj për, për ata shka lutën Për ata shka lutën Ata janë Fidale alim baid Janë në një, një humbje të largët Një, një humbje shumë të largët Që ka thanë Allahu gjelle Gjelle walë në surë l'Hajj Mirë pa ata që ka e lutën Dhe njëherë shpe e lutë asë më përgjithë, mirë po dushme ditë se Allah është karibë, Allah ëndoshtë të do me të dëgjuzanin, që ka thanë disa prej serevi, ndoshtë të do me të dëgjuzanin, dhe nuk të përshmejton kërirën e nevojës, apo aje dinë se qa jo nevojë, për ty është e damëshme dhe nuk të aplëtsan. Thasë Shekhu lë islami unë të imi e, sa robi i Allahut, e ka lutë Allahun me këmgullë e ozotë banë maqeta, dhe Allah i ka do në kuptim të fes dhe kuptim të uzimin dhe ka fanenderu Allahun me vaj dhe me të qar elhamdulillah se Allahun nuk me ka plëcu filan dëshira me gjithë se në gjahiljet dhe në të i njëran zëntime e kam lut me këmgulli andajzë ban mungut el ajel e të minë shëjtan të shpejtuar i të shprej shëjtanit për shejtuarit është për shejtanit. Me rëndësi është me lutë Allahun te bareke وتعالى basta ka than Allahu jallala falyastajib li wal yuminu bi la'allahum le yersudun letem luten mua dhe letem besojn mua ndoshta kan u udhëzuar. I ka bot dy çështja Allahu. Letem luten mua, çdo më dhan se udhëzimi është ekskluzivisht i Allahut. Nuk ta jap kërkuaj për Allahu te bareke وتعالى neve mbaitem licerat modiste se ne nuk kemi besuar me mendje. Nuk kemi besu me mendje Se mendja jo në shumë më e me e vogël me mritë e arshë Allahut, të Allahut E lejëmo me mritë Allahut Mirë po këtë qka Mirë po e kemi bo dritë Nehdi bihi E uzojna me dritën tonë E tash na për me arë të që kandojna na Qysh me mri? Ua ljes të gjibuli Letëm lutën mua Letë kërkojnë brej mua Unë je uapë atë në uzimin Vallahi nuk ka njëri që e lutë Allahun sincerisht nga zemëra e ti, nga palca e shpirtit të ti, nga tërqenje e ti, që Allahut ja ja për uzimin, Allahut të privoje. Allah shumë më i mëshqishëm sisa me privu njerin nga uzimi kër e ka kriju për më qeni uvzumë, e ka kriju, vë hedejne hun në gjidejnë, sur al beled, e ja kemi tregu njeri u dirugë të minën dhe të keqenë, Andaj yeriu melut Allahun me dënes, andaj të sheh se njerëzit kur filozofojnë se neve na është mjekullu dhe na është koklavi dhe na është gatur rruga e drejtë dhe grupe të shumta dhe klasa të shumta të njerëzve e kështu me radhë nuk është e vërtetë kjo. Është një çetëre e vërtetë, mos sinqeritet e njerëzve në kërkimin e të vërtetës, mos sinqeritetin e lutjes drejt Allahut për mejavot të çartë të vërtetën. A thu Vallahu, pejgamberi alayhis salatu wassalam, janë ditë për iddevë E për një gru të musliman Duket e të rekë Thmi ju në ti Thmi ju në ti Dretëvejtë sësaj Edhe i tha Alehi salatu e salam shokve të ti A e një të po këtë gruje Qa me ndoni? Kjo gruje që i për e të rekë Thmi ju në red me Me largu prej fitness e prej luftës Me shpëtue Qa me ndoni? A e kish hedh në zjarë? Kalu laja rasul Allah A e beden? Kuri a ja rasul Allah Nuk e hedh? Ka thë në wallahi ka thënë pasha Allahëm, lëllahu arhamu bi ibadihi min hadhihi lëmërëa bi veledihëa. Ka thënë vëllohi, Allahë është mëjë mëshirëshëm me robrit e ti, si sa kjo gruje me fmiën e cajë. Êshtë para mendojë e sajë do një, njëri ju fmiën e ti, veçë nërishë nëna, shumë e do, e jetë vetëm para, para fmiën, mirë pa Allahë është mëjë mëshirëshëm, se Allahë e ka kryu qatë mëshirët e ka jo nënë, edhe të gjithë nënë. E mëshirohën të gjitha nënat me një pjesë të mëshirës që ka krijuar Allahu xhallahu në këtë botë. Andar njeriu me lutje për Allahu xhallahu me dënes. Me dënes. Andar shikoni në Ramazan. Është një hoxh, Adar mëshirov, ka qenë edhe poet edhe kritik letrar Mustafa Sadik al-Rafi yajibt. Ka disa shkrime, saçi ka thonë disa predietarve, në si formë të të shkruarit nuk ka ekzistuar në të kaluarën nuk nuk ekziston në aspektin e letërsisë arabe. Ka thon, a shikoni vallnë në muajin e Ramazanit. Ku pejgamberi alayhisalatu sallam ka thon, mbyllen dyrta e xhenemit dhe çelrat dyrta e xheneit dhe Allahs mëshirën e tij. Ka thon, a shikoni vall, edhe oksigjeni është i mëshirshëm. Edhe atmosfera është e mëshirshme. Ka thon, a shikoni vall, ditën e bajramit ndryshon atmosfera. E përjetoni? E përjetojmë besimtarët ata të cilët nuk janë besimtar, nuk e përjetojnë. Besimtari ndjen edhe aromat tjetër. Edhe oksigjeni është tjetër. Edha atmosfera mes njerëzve tjetër, pse? Sepse ka smit mëshira e Allahu Xhelle Jalle. Andaj, Allah është më i mëshirshëm se neve më na lanë të devijojmë. Nuk dale Allahu Xhelle Jalle neve të devijojmë. Po neve e lajna veten. O ma dhallahu humu Allahu, ولكن انفسهم كانوا يظلمون. Qëtan Allahu Xhelle Jalle. Allahu nuk ju ka bën zullum atëherë. Allahu nuk ju ban. O ma kena rabbuke bi dhallamin il-ibid. Zoti ju nuk ju ban zullum robve. A nuk e ka devijuar kërkan? ajo ka sharrua meselën hudan lin nas sharim per njerzit por lakin mir po cka ata vet i kan mosollun vetvetes nuk e kan lut allah falestaxibuli waliqminu bi la alahum yersudun letem lutun mu si çka thon letem lutun mu pastaj letem besojt mu edhe kjo esh nje ndarlidhje shume e hatashme q besimi vjen pas që Allah me ta mundësu me besu, sësë unë beson, ma kun të të drimë el kitabu, uolel imen, të jo për nga merë, nuk e ditë qka është imoni, dhe qka është kitabi, libri, me ditoj e këta jetë, për nga merit Allah i thotë, ti nuk e kë ditë qka është imoni dhe libri, edhe shtine vetën, shtine vetën, a e kë ditë qka është imoni dhe libri, pastaj kur ta kuptësh këtë mesele, vala mund është me shikue, të A munë është pas taj me shikua atë të cilë e ka humë rrugën Se ti ki do një fëvër në bita A munë është A sa është ki problem të të uzumët Ta të se të nuk e kanë guptu thelbi në uzimit Kedhali ke kundë min të minë kablu Femen Allahu Aleykum Fete bejenu Khalid në velidi kër i vrajti një që njërëz Gabimisht Allah ozë blitja ajete Sepse Khalidi i kështë e shikua me në në qmim mushrikt. I kështë e shikua me në ke në qm edhe ju i nikonë më shrikë si ata një ditë. So shpet e arove të gjendjen tonë të kalume? So shpet e arove? Para 5 viteve arove gjendjen tonë, para 10 viteve, para 20 viteve. E arove gjendjen tonë dhe i shikon njërës mef, mefodolog dhe ti i larti. Andaj kuptimi, ullzimi të është dhe i qka e atashme. Betëm Allahu i tja mundësën me shikue ullzimi. Qka të Allahu? Këdhe li ke kundë të minë qëplë, thëmen Allahu alaikum. Edhe ju i nikonë më shrikë për para. Medici si i konë për para, të banë, të se thu, kanë mushik përpara, çka të bën me mushëritë të tjerë? Se thotë Subhanallahu, kam xhenjë, e di sa ka që është. E kjo nuk bën ti më bof, krijelar ndaj tij na. Po më kuptua se xhenjë është shumë e mjerueshme. E Allahu tha, "Thamanna Allahu aleikum." Allahu ja mëntoi mëudhzuar, jo ti. "Thamanna Allah." Allahu, Allahu ja mëntoi. Ti kur si i uzu, se ke ditë se kim uzu? Nuk e ke ditë. Nuk e ke ditë. Andaj kan thonë dietar, disa prej dietarëve, se fillimi i uzimit është ambëlsia me ma dhe imanit. Njëri ju është ti gatshëm në gatshëmurit të plot me bazi të shka për Allahun të e bare kjo u etara. Ka thonë djetar ku është sekreti? Ka thonë Allahu e u zënë robin. E u zënë dhe dhe jep iman të fuqishëm. Në ato qaste i ka qastot më të amble. Andaj ka për e djetarash ka thonë e luti Allahun me vite me makëthije qastin e u zimit të parë. Qastin e u zimit të parët. Shijen dhe, dhe palqen e ka në tonë se Allah e u zënë robin, pas ta i thotë, si dush mbaj u zimin, si dush mëse mbaj. Andashtë e shef njeri unë se mësë 5 vete për po 10 vete nuk e shionë mbëllësini e imoni. Pse? Se ata që ka u zënë Allah nuk është a i cili e mbanë vetën vetë njësoj. Aja është e qartë? Ata që ka u zënë Allah, a i mbushët full, kur të lajë e vetë, a i nuk kanë njësoj imoni. Sepse i humb. Andajti ja shfaqsen eri kurrzo, sa efta sa është i mushyrshëm e njerzit. Don të jetë me shtin xhanat. Hajde, largoniu prej xhanemit, largoni rrugës së xhanemit. Pas një kohë fillon duke u ngrit kibri dhe mendjesia dhe fillon me mendues se kika u shkrihuaj ulzum me kësë merad Allahu në rrugë. Andaj e gjet palcë ai kësaj mesela ojse njeriu duhet me lut Allahun te bareke وتعالى. Ka vonë ngameri alai salatu wassalam hadith te te se ne ka transmetuar Imam at-Tirmidhiu ne sahihu ne at-Tirmidhii është i polemizuar thina dhe më e vërtetë është hadithi. Dhe është i dopat mirë po dietart kanë thënë se kuptimin e ka të sakt ka thënë alei sallatu vesselam ed-dwa'u muhul ibada lutja e Allahut është palca e ibadetit muh në gjuhën arabe i thon ajk thelbi andaj në gjuhën arabe edhe trunit i thon muh muh i thon trunit se është palca e njeriuve pejgamberi alei sallatu vesselam këtë hadith ka thënë duhaja lutja Allahut nuk është për qëllimve që durë që ka qohën jo, me lutë Allahut andaj thash, edhe prej lutjes është si ti me ditë se ullzimin e ki prej Allahut e ki lutë Allahut edhe ajtë ta ka dhanë ullzimin andaj lutë e vazhdimit që të të mbaj ullzimin se shkon ullzimi shkon ullzimi Allahut e bareke vëtë e alla andaj kia ditë Ka thon Imam Tirmidhiu garibumin nga dha luajje la na e di vetem nga hadithi e ibn ibn al-Lehya ka thon Imam Tirmidhiu kët hadith nuk e njehna vetem se nga një rrug nga rruga e ibn al-Lehya smoni mend per ata sa por dobi ka thon Imamu te muhadithave ka thon ato 13 te muhadithave kan thon kur thoje e Buisa e Tirmidhi ki imam i madh Tirmidhiu Tirmidhiu hadithin i lexhoni kur thoje Tirmidhiu hadithi es garib es i dopot tar si rregu ka bermen e men qaim el juzie ze qutoi imam tirmidhiu gharib i huaj diyesh hadithi i dopat mir po kuptimin e ka ki te sakt pasta ja di tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu ne sahihun e tirmidhiut mir po ka transmetue edhe dietar te tjetër se isht el hakimi dhe ka vao sahi imam el hakimi ka than pejgamberi alayhi salatu wasalam ed dua huwa el ibada kjo hadith es sahih kjo hadith es sahih dieti es i, i dopat duaja lutja esh adhurimi. Apo kuptimi i ditë, adhurimi është lutja. Por nëse do jena me kuptuar çka është adhurimi. Kur thënë ana la ilaha illa allah, nuk ka ta adhuruar në merit përveç Allahut. Domthonë nuk meriton dikush ta adhurohet përveç Allahut. E çka është adhurimi? Nëse vetë pejgamberi Allaj sallallahu alajhi wasallam, çka është adhurimi ja rasulullah, çka thotë? Ed-du'a huwa al-ibada. Lutja është adhurimi. Lutja Allahun çata ata arë kia adhurou. Allahun tebaraka وتعالى كتن الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم كذا هو جكتدي كحديث ادا ايته اراضيث i cili është i dopat në zinxhir por i sakt në kuptim të gjitha këto tekste argumentojnë se i gjithë adhurimi sillet rreth një çështje rreth një boshti një themeli shumë të fuqishëm dhe ai është lutja e Allahut Me lutë Allahun të e bare, këvë tala, me tërë qenjën tëne. Me lutë Allahun të e bare, këvë tala, dhe me ditë se i e i kriuar për me lutë Allahun. Dhe me ditë se nëse nuk e lutë, hidrohet në bityje. Kanë thonë, se lejfi, me lutë mi Allahun edhe kur qkojnë në pazar me blikrip. Qatë mi ju ka dhu njërëzët do këtë shmenduri. Thënë këtë klasë shumë e, a? Problemi madhë, problematike madhë. Se njërëzit prej kiber dhe materializmit të madhë që ka Kanë thonë në disa prej së levit, se neve lutë mi Allahun, edhe me nëndihmu, me uhull, edhe me i lidh, penin e këpudzve. Se ka mundë që Allahu të koqit, të apstënën, të frenonë, dhe s'ki mundë që më mëri poshtë. Kështë e kanë guptu ata, se Allahu, andaj, shpreja me përsëritu në kapë nga mërë, ale i sëratë, të zanë, cila është? Shpreja, la haula vë la kuvët e illa billa. La haula vë la kuvët e illa billa. Havl me lëviz në izhendje të tërën As dërën së në lëviz pëtë lëviz allah As dërën së në lëviz pëtë lëviz allah Wa la qoë asfutih illa billah perdevsema allah tebareke we taala perdevsema allah tebareke taala ne hadith ya zar ghaibi horay radhiyallahu an sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than inahu man lam yas'al illah yghdhab alay kush nuk lut allah tebareke we taala allah jalla al hidrat mata hadith kia tan ghaibi ibni abba radhiyallahu an hadith ya sahih ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha sa'alta fas'al illah kut lutosh Apo ku të kërkojsh, kërko prej Allahu, të bareke, vëtë ala. Këto janë, do më thonë, e para prej sendeve, tësa duhet mi kërtuje në qështjen e adhurimit, se njëri ju në la ilaha illallah, në Muhammed Rasulullah ka një qëllim, në kriimin ton ka një qëllim, në islamin Allahut ka një qëllim, qëllë është qëllimi? lutja Allahu te bareke we teala denesa par Allahu jallahu ala nirium yan nshru chenen ati Allahu te bareke we teala andajdus me Allahu te bareke we teala qe tna baje per ato re tecilet e lutjen Allahu jallahu ala vazhdimisht elusim Allahu te bareke we teala qe Allahu jallahu latna munsoja marit ramazanin dhe me u post pastrua ne kat Ramazan, e lusmë me Allahun të barëke që Allahu u gjellëwara me mëshirën e ti në Allahu u gjellëwarat në përpshie e lusmë me Allahun të barëke që Allahu u gjellëwarat në mënsuje që ta kuptojnë fejnë Allahu u gjellëwarat në thejlë për të ti e lusmë Allahun të barëke që Allahu u gjellëwara Ne ju lutem me adhuru Allahun xhella wa ala deri në fundin e jetës tonë. Elusim Allahun xhella wa ala që Allahu te bareke wa teala muslimanat qodosh janë Allahu t'i ndihmon. Allahu xhella wa ala të dobte muslimanëve Allahu t'i mshiron. Elusim Allahun xhella wa ala që Allahu xhella wa ala të burgosur të muslimanëve Allahu t'i leron. Ku do të që janë të burgosur në shtetët tona në shtetët e huaja Allahu xhelalu te lirron elusim Allahu xhelalu ve ala che Allahu te bareke ve taala na kaplovme mushirin e dinas qulu qouli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin